Benvingudes i benvinguts a 3 segons, el programa de bàsquet en general i d'NBA masculina i femenina en particular. Perquè recorda que 3 segons és el temps que tens per estar dins de la zona abans que et xiblin falta. I també és el temps que tenim per reaccionar i lluitar pel dret a un habitatge digne i assequible per tothom. Ei, què tal? Com estem? Com estem? Com estem? Didec, Miquel, com estem? Com va la vida? Eh, una, una mica de ressaca no de playoffs d'aquestes finals. Déu-n'hi-do, no? sí, ja, Bona estem. tarda, bona tarda, què tal, els dos? Doncs sí, sí, no? ja bueno, portàvem dues setmanetes que no gravàvem, o sigui que han passat coses, han passat coses interessants no? des de llavors, o sigui, ja estem, estem als playoffs estem a, a les semifinals de, de la NBA, no? Finals de conferències semifinals de, de la gran final i, i bueno, amb, amb sorpreses sí que és veritat que l'últim programa encara no les teníem definides del tot i... I la teva que al final Denver va aconseguir l'èpica i, eh? i va posar el 4.3 amb un joc que, que segueix fent de les seves en, en aquest tram final de, dels play-off i que hem de sí. veure si també és capaç d'acabar de consolidar i classificar l'equip per una per una gran final. Totalment. Sí, T'agrada, no? Els Denver Nuggets, que uh, és el primer equip de la història que, que uh, chega el 2-3-1 en contra, no? Exacte. Sí, hi ha ja falta 11 mi woki, no, que no Si sí, sí, mirem si l'any passat els dos rondes de play-offs que van jugar, van acabar els set partits. són un equip, xicle, no, resistent. Sí, que... a mi m'han Bàsicament... encantat personalment, eh, perquè es van fotre, van fotre fora un equip macarrilla. <ríe> Com ha tribert. Ho sentrovavem comentar, no? Yeah. Era l'equip Macarra, no? Ara el més Macarra que queda són els Heat, potser, oi? Sí. Bueno, però... No. Però bueno... A Beverly, a casa seva, vau. Vinga, a pastar fang. <laughs> però, bueno. Beverly és un jugador no, no gaire estimat, no? Entra, dins de la lliga, jo ja crec. Eh, no sé, per favor, eh? Pff, si anar amb la fulleria per davant, a mi, bueno, no sé. Bastant penós. Però bueno, és gran jugador, eh? Però... Sí, sí. I bé, no? Si el tens el teu equip, bé, Es no? d'aguantar una mica, però guai, però ha de l'altre equip, equip... Jo crec que, que, jo crec que mh, ha la cançó una mica, jo crec que és, jo crec que és, uh, a, és mh, com el graciós de l'equip, no? però que potser no té gaire gràcia tampoc. Però bueno, hi ha d'haver jugadors d'aquest, suposo. Sí, sí, a, a, a, per, una, per una banda els, les, els Clippers van prendre contra els Nuggets. Sí, amb ja, el que ens hem en, en i espectacular, també, en parlarem avui, no?, de, de, del quiròfan de... Sí, no?, avui tenen el Marets. A Denver. Sí, de, de, de l'altra banda, Houston se mana al carrer amb, amb unes actuacions bastant justetes de al seu Westbrook i sí. els, els Lakers han bastat, bastant tranquil·lets, no? Sí, no?, jo crec que serà... si no passa res als campions. És que, clar, tenen, tenen allà el, el, el Anthony Davis. Anthony Davis, gràcies. està és... fent els seus playoffs, què bueno, per s'ha sí. van els Lakers, no? És un monstre, que toma. Sí, bueno. Això s'ha davit que el Houston va aconseguir que uh, els Lakers uh, juguessin sense pivots, Davis. No? O... Ja. El Dwight Howard i ja vam aquí se'm van, van desaparèixer totalment la rotació. Sí, és veritat, eh? Vam jugar gaire. No. Ara, ara estan tornant, no? Hem d'haver perfil per defensar joc. Ah, clar, clar. Ara jo crec que és imprescindible, es fa imprescindible. Abans comentàvem fora de micro amb el, amb el, ai, amb el Didac, perdó, d'un article que sortia a la NBA en castellà, no? Que posava el renacimiento del pivot en la NBA, de l'olvido a volver a ser imprescindibles. Clar, Denver amb Jokic, doncs bueno. Sí, aquesta, ara dels quatre equips que hi ha, tres tenen grans pivots, no? Anem Jokic a Denver, tenim Anthony Davis, que si bé juga jugar amb gran part de l'any de, de a la pivot, és, avui en dia és un pivot, mm -hmm. i tenim Bama Debaio, que també ah, està bé. fent uns, uns, uns play-offs espectaculars. Sí, sí, brutals, eh? És un altre, un altre pivot que eh... Superfort, eh? o sigui, està... és un tipus superfort. A mi em recorda molt, no sé si esteu d'acord, a Howard en el seu millor temps. A més que físicament la cara em recorda, però és un estil una mica semblant, el de Dwight Howard. Amb menys cabell, però sí. Poderós i fort i a més atlètic. I... Sí, sí. Suposo que també comentareu el, el rookie, no? l'amic Tyler Erro, que també s'ha marcat un, un recital. Déu-n'hi-do, l'últim partit, eh? L'últim partit. Sí. es va destapar eh, fent tirs de camp eh, entrades a cistella vull dir, tant de triple com entrades a cistella, vull dir, el que deia, que espectacular 37 punts l'amic rookie eh? el, no? el rookie, rookie. De, oh, de Kentucky crec que ve, no? sí, ve, ve de Kentucky, correcte ve del, del teu estimat allà tenim un oient molt estimat que deu d'estar molt content Correcte, correcte, el Marc, Marc Saumel de Kentucky. El Marc Saumel, exacte. Tota la vida. Un gran, un gran menjador de pollastres. Diuen que el, el John Calipari eh, el va reclutar a la fàbrica de NBA de, de Kentucky. a eh? L'amic uh, Tyler Erro. vull dir que el Marc fer... també, si ens vol fer alguna aportació, que ens ho digui. Que truqui el programa... Eh, sí, sí, sí, tenim sempre la línia oberta, no? Sí, jo, eh? Sempre. Si vol dir que vulgui trucar, que ens truqui. I... De, de fet, jo faig una crida, no sé si estàveu d'acord, és una cosa que, que, que, que llanço aquí sense parlar-ho amb vosaltres. <ríe> si hi ha alguna noia, dona, que vulgui parlar sobre bàsquet al programa, està convidadíssima. Si coneixeu algú o, o escolta alguna persona, alguna dona, doncs està convidadíssima a, a parlar de bàsquet amb nosaltres. Totalment. Mm -hmm. Sí, sí, sí. Benvingudes i benvinguts. Qualsevol persona del col·lectiu LGTBI. Com... Sí, sí. Està... Correcte, Està... correcte. Correcte. Doncs el Tide Hero aquest, en eh, el partit que jo he vist l'he vist avui gravat, o sigui, entrades i tenia a sobre el Jason Tatum, que és una mica més alt, saps? O sigui... I, no, amb un despertajo espectacular, no? Però, I tirant de... de de tres, vull dir, també una mica a la que veu al forat, vull dir, ho ha fet tot. Ho ha fet tot entrant sol a Sistella. El de tota la seva vida, no? I, molt bona mà. No sé és que els altres no, no el teníem marcat a la zona i aprofitava tots els espais i estava superencertat. I no només això, sinó també donant, donant joc, sobretot a... connectant molt bé amb, amb Amadevallo. Exacte. Com... S'han liat, liat a l'últim moment, no? El hit. En... Sí. Era allà per tot un parell de boves tontes. Sí. Sí. Perdó, sí. Però... Però Però va, va, va fallar el tir lliure, va ficar l'altre i després Boston no, no va saber aprofitar l'èpica per ficar un triple que no sé, van, van regalar la pilota i... bueno, clar, I, ja no, Sí, Sant Títum, la primera part, 0 punts l Lamentable, ja. la primera part La segona part, per això, no sé, 28 o 26 o no sé quants han fet va ser el que va anotar més punts, però amb una part. Imagina't si ho fa tot en el partit, acaba guanyant Boston, segur. Però la primera part... Es devia prendre un Red Bull a la mitja part, si no, no ho entenc. Bé, bueno, esta... la, la defensa de, dels Heat, no? els hi va costar bastant els Celtics entrar, entrar en partit, perquè els hi, fan, els hi feien en aquesta zona, que no estan gaire acostumats a l'NBA, no? i mm -hmm. juguen tots fora i amb la zona els hi costa. Doncs sí que és veritat que Brad Stevens, la segona part, va posar primer un jugador dins de la zona i després dos per moure amb el, amb el poste baix o el alto, mm. i van començar a trencar bé, però ja, potser una mica tard. Sí, bueno, eh, va espavilar el Jason Tatum i al final, pues, bueno, es va, es va igualar una mica el partit, però la veritat és que si no espavilan, jo crec que els Miami Heat estan una mica per davant, eh? per sí. contra. Aquest dissabte, aquest dissabte, ja podrien aconseguir la classificació per la final, si mantenen el mateix ritme. Amb un equip als que és que és això que... un equip que a principis d'any tu miraves i deies no coneix ningú praticamentement, no? Ja sí, tenen, sí. Tenen aquí a uh, també que no que és el seu segon any a la lliga o el tercer. Uh -huh. però que era un, un pivot només de de, de quan va entrar aquests de córrer i fer xapes i, i posar-li ups, i ara és un jugador total. Sí, Tenen jo... aquí a, a, a, Man, a no el a Goran Dragic, que se'l volien treure de sobre, ara està a punt sí. de regalar-lo i el, els Mavericks no el van voler regalat. Els hi regalaven i no el van voler. I ara és el ara líder de punts, punts en els play-offs amb sí. 21 punts. I vam a de, a de Bayo amb també el líder d'assistències. Duncan l Robinson, que el comentàvem en l'últim programa també, que no, no el van ni a draftejar. Tyler Hero, draftejat, de, que és, és, és rookie. El, el Kendrick Nan que a està jugant gaire als play-offs, rookie també. És, és, és, és, una, és un equip espectacular. Creus Miquel, que és resultat de l'entrenador, aquest jugador. Sens, sens dubte i de la cultura no? de la cultura de Miami Heat, que sempre es comenta que és un equip que, que està una mica d' bats. no di la preparació física allà és, és un altre nivell. Molt hi ha molts jugadors que tenen els seus millors anys allà no? perquè els hi fan donar-ho tot. Pat Riley eh, no, no perdona res. No? Si no ho dones tot, ciao. Bueno, de fet, de fet mm -hmm. jo, sí, és veritat, és que això que esteu dient, jo eh, també estic molt d'acord i, de fet, Butler, que és un jugador molt bo, és, ha sigut cinc vegades eh, all-star i tal, però bueno, ja comença a tenir bueno, la seva edat no? i com que semblava que mm. sí que anava a Miami com un jugador que podia ser referent i tal, i de fet ho és, però no sé, em semblava com un jugador com per, no? per, per estar a semifinals, un equip per estar a semifinals i és el que comentau, no? jugadors que Joe Crowder, Jake Crowder, que bueno, Pues, eh, fa triples, fa triples de tant en tant, i bueno, fa els seus tirets, però tampoc no és un jugador i super all-star i sí, estan allà en sèrie finals. Però bueno, suposo que... És, és el perfecte exemple de, de l'equip, no? Més que les, les estrelles individuals. Sí, sí que ja dic que es poden es, es, po es, po es, po es po clavendrar, està, està... És, és l'antítesi a Houston, no? Una mica que tira la... Sí. Que tira la... Un joc molt curant, no? Exacte. Houston, quin equip sí. més avorrit. Oh, per favor, menys mal, eh? que no han passat. Bueno, tenia les likers, que era impossible, però uf. Les likers enviarem una abraçada. Eh? Us que... imagineu una semifinal de conferència, una final de conferència o de eh? Houston eh? Clippers? Per favor, quin horror. No. Bueno, i, no sé. i, i si, si ara el, doncs aquest rookie, el, el hero doncs comença no, a espartar i comença a agafar no, el ritme, doncs pues, ojo, eh? perquè... Ho va fer molt bé. Sí. Molt bona mà. És un, És un tapa. I compte que, que Kendrick Nant va ser el segon en la votació de l'any. I, no, i l'últim partit de l'any juguen ni un minut. Sí, sí. Sí, que va esportar l'equip prima de la defensa. No? I Kendrick Nant potser que sí. més flujo en defensa. Doncs fora. I, ojo, com a, com a curiositat, a, a la plantilla dels Miami Heat eh, està Udonis Haslem. Codonis Haslem és un veterà jugador que va guanyar els anells amb Lebron. Estava quan va guanyar els anells a Miami. Codonis potser ja és un mes del cos tècnic, no? Quasi, quasi, no? No sé jugat algun mígut aquest any. És que, bueno, si ho comparem amb Tyler Errol es porten 20 anys de diferència. Un més del 80 i l'altre del 2000, vull dir... Codonis és d'aquests... Sí, sí. O'Donis és d'aquells que sortien al llistat aquell de jugadors que no havien sigut drafteats o, sigut, o havien sigut molt baixos i que havien arribat després, havien guanyat coses. I mira, aquest home, dos anells. Molt bé. I de, de, de, de la sèrie Lakers Nuggets hem, hem parlat... Hem passat així una mica per sobre, no? O què? Podem, bueno, podem parlar rara de del de quiròfon, no? Jo volia destacar una cosa. O sigui, jo estic impressionat, impressionadíssim amb en Tony Davis. Ja sabíem que era un jugador doncs, increïble, i però estic flipant. O sigui, amb la seva estatura, com llança ja de, de triples, com es mou, la visió que té de joc, jo estic flipant, eh? Jo estic flipant amb en Toni Davies. Amb, amb el base ríter del segon partit, no? El tira l'últim segon per guanyar el partit. Exacte. Wow, tio. <laughs> També, també és veritat que en Davis s'ha tret, tret la responsabilitat no? de, de ser qui, qui es tirava del carro de, de Pelicans i ara té l'Ebron que té aquest paper i ella es pot esplaiar més i està més relaxat jugant. No? I al final també es compenetra amb l'equip i, i jo crec que disfruta més i no estàs mentalitzat tant que tu has de tirar del carro. No sé si això creieu que ha influït amb la seva bona dinàmica com a jugador. Ah, jo crec que aquí té responsabilitat. Sí, clar, sí, sí. que té l'Ebron, però... Però, ojo, eh? No, té responsabilitat, però a pel·licans era ell. Aquí yeah, és LeBron, al final. Yeah. I ara la crítica de l'últim partit és que els, un equip altíssim que no agafaven rebots i els tirs també de, de tirs lliures de LeBron també eren lamentables. Vull yeah. també sí, les, les la estan culpant la... a ell. Sí, des dels de comentaristes de es posen estar a no? si no, el nomenen al Charles Barkley o les posen estar a Davis de que perquè com diu el Marco, no? amb, el, amb les seves habilitats, amb la seva estatura, seva... perquè no ataca més, perquè ja no, no, és, no guanya els partits des del minut zero, no? com, feia, com va fer l'últim dia del segon partit al final, que va anotar no sé si els 10 últims punts o... De què ja no ho fa sempre, això? Molt bé. Està clar que estem parlant d'un jugador superlatiu, no? és una, un... a què no... Aquí eh, el pare. Jo crec que aquest que ha pres a, a, a Pedicans era tan, tan, tan anotador de llançament. Fa uns eh? anys, sí. Eh? sí. Feia unes bones estadístiques, eh? no, no era un tio que passava. No era per assistències, era més per anotacions, també. Eh? Uh -huh. Sí, sí, sí. Bueno, brutal. Si no es lesiona, jo crec que serà MVP. Està claríssim. A ah, veure, bueno. ha d'agafar el relleu de l'Ebron, no? Jo crec que sí. Sí, crec que... Bueno, pues doncs això, no? Contenim al oest tenim la sèrie que està 2 a 1, guanya Lakers, i a l'est, hmm. doncs, 3 a 1, que una guanya... Miami que segurament. Bueno, no sé si guanya el segon Houston, però és això que 3 a 2, o que quedaria una un, un si se que ah, si el guanya, pues ja estem a 3 a -3, 3, 3, però bueno. Boston, una... no, has dit Houston, Boston. Boston, perdona, sí, Boston. Boston, Boston, perdona. Que és una mica con lo que lo que va passar amb Denver i i Clippers, perdó. Bé, bueno, el Denver amb tothom, no? De fet. Sí, tot ha passat amb 4-3. Jo, la veritat és que el Denver crec que ho té molt complicat. És la, meua, la meva opinió per passar a la final. Potser, potser ho forcen al setè partit, però jo crec que si Anthony Davis i LeBron s'enchufan, Jokic, sent pivot, no, no poden eh? marcar tant la diferència. Ja Murray també ho estar fent molt bé, però Anthony Davis... Sobretot per la banqueta. Eh? Jo crec que és més limitant, no? I és més... Sí és limitat la banqueta sí. de Denver, la de Denver. No, no, no. al no? no, contrari. Pues Denver té, té més jugadors útils dels que pot fer servir, no com, no com els Lakers. Pot ser el... bueno. una, una banqueta molt curta, molt curta. Home, però... tenen, tenen molts jugadors allà. Tenen a, de, de, de la banqueta, tenen el pivot suplent, per exemple, és un, és un bon jugador. Tenen a Monte Morris, és un molt bon base. Tenen el, el, el Michael Porter Jr. Tenen també l'amic. Ja està. Uh, no, tenen, tenen el P.G. D'Ougier, que també és un bon jugador. Tenen, tenen jugadors. Tenen, no, tenen, tenen, no sé. tenen la llunyats a l'amic. a l'amic a... Vol, vol. Vol, vol. Vol vol. No. <laughs> vol, vol, encara està molt verd, no? Troy Daniels. Oh, no, tenen tenen uns tenen un, un bon equip en perdre, molt jugadors El que està el que clar que potser sí que Lakers té més, eh, més veterania, més saber a fer. Eh, sense més coneguts. Donc, no, bueno, Howard. La mostra ja són jugadors que estan ja no sé, o, a caso de la de liga, ¿no? No, de Smith, l'últim partit, el partit que va guanyar, i que és amb la cistella d'Anthony Davis. Vaig veure a un Dwyane Howard també bastant centrat eh el eh, bueno, Rondo també va participar a força i el que està en bona forma és el és el Caruso, eh? Està bastant sí, sí. mucho desparpajo, que dirian en castellà, eh? I sense por. Molt bé. Bé, bueno, doncs, doncs, escolta què, passem, passem per a les nuggets, no? Llavors... Fem una cançó, o què? Una... Fem una cançó. Teniu alguna cançó per posar o què? Mira, jo, jo ja que estem aquí amb, amb, amb, amb els playoffs i amb bàsquet, volia, volia recuperar una de les... Una cançó típica, suposo que la recordareu, d'un tal Nach, que es diu Juega. Juega'm? Ni idea. Juega, de Nach. Nach? n a c a c ni idea. Juega. Així? Com tu és cric així? Sí. Molt bé, doncs som-hi, no? Posem una cançó que ha escollit el, el Miquel. No sé si la presenta ell o la, o la presento jo. Bé. Doncs pues la presento jo. No, Nac, eh, o la pots presentar tu, Didac? No la, presento, no, la presentes? No, la presento jo? Didac. No, la presentes tu, Didac? No, la presento jo, la presenta ah, Miquel. La presentava, no? Nac. Vinga, som -hi! Vinga. Eh, és un dels himnes de la NBA 2K20 i, i, bueno, és un estil rapero, callejero, eh, que agrada tant i, i bueno, us l'ha recomanat el Miquel i, i, com diu la cançó, hemos venido a jugar, no? Per tant, juega ganach nat la acb juega 0405 juega sí tan solo juega. Estoy un falla, como Kulaya, este MC no falla, leyenda de las canchas, allí siempre di la talla, crecí cerca de la playa, costa este, ningún defensor bocaza sin que yo enceste, mira, adoro la presión, late más mi corazón, es mi estilo vacilón, así que pásame el balón, soy el rey de la pista, artista del básquet, ciencia, a veces individualista o mago de la asistencia, tu cara, muchos me subestimaron, pero mi tiempo ha llegado como a Javi Salgado, decíais que este deporte era cosa de centímetros, yo igual que Terrell Mayers disparé desde el... Mi metrodio tiene tres más para mi gente insolente jugón la grada grita enloquecida y me motiva mamón putón alto en listón listo que como Luis Gloco en un visto y no visto el control espacial para alcanzar tu meta eres sensible falla el tiro libre tiembla tu muñeca pide tiempo muerto y relájate ya está como Sergio Rodríguez tú defiéndete en cada salto vuelo alto como un globo sonda mi apellido no es Navarro pero soy la bomba paso de ronda misión ganar la copa y el año que viene ir y machacar Europa me arropa un público oíster meterla desde mediocamp mi me hará mítico. sé que soy único con el esférico en mis manos y ningún presin mi ahoga de esta no salva ni el mismo dejan body yoga juega y con tus quintos sentidos defiende a muerte entrena y no des el baloncesto y el rap son parecidos solo hay que clavarlas para ganar el partido así que juega juega y dalo todo en cada tiro controla tus movimientos o habrás perdido el baloncesto y el rap son parecidos solo hay que clavarlas para ganar el partido así que juega el rap de estadios y parques es de aros doblados, de redes de alambre, y codazos y sangre, puro espectáculo, tupo mi obstáculos, que como Macillauska las enchufo desde cualquier ángulo, defiende en zona, lesiona, roba la bola, tapona, no ganarás si perdonas, no te honrarán si abandonas, hácale brillo al banquillo, pardillo, me deslizo sobre el piso como paraíso y te haré picadillo, en mi equipo somos guerreros, con pelo rapado y magia entre los dedos como Alberto Herrero, siempre entrenados y entregados a este juego pa' que nos mires y flipes, somos reyes como Alfonso y Felipe, en la Liga CB el tiempo transcurre de Fernando Martín hasta Pau Gasol, el básquet control me aburre. Lo mío es el Showtime, de tú a tú. Contraataque, ali-hup y mate, fíjate en Lurru. Muestra tu estilo y domina, hasta que suene la bocina. Entra hasta la cocina ya aprende de Argentina. Pepe Sánchez, Spiel, Rakat, Gianella, Oberto, Germán, Escola. Maestros en el control de la bola. ¿Quieres guerra con Roberto? Pues concéntrate. Que como Nacho Rodríguez, soy un clásico sobre el parquet. Mi plantilla es carne de playoff y si la cancha arde y el estadio chilla, aparezco yo. Juega y con tus cinco sentidos. Defiende a muerte, entrena y no desnudas respiro, el baloncesto y el rap son parecidos, solo hay que clavarlas para ganar el partido, así que juega, juega y dalo todo en cada tiro, controla tus movimientos o habrás perdido, el baloncesto y el rap son parecidos, solo hay que clavarlas para ganar el partido, así que juega, quieres competir de forma noble, por eso vuelo sobre jugadores pobres con figuras dobles, vuelo de gigantes que de este balón se adueñan, tu pivot es un iguocante este Roberto Dueñas, tener madera de líder se llevan los genes como el Berbenet, ven, enfréntate, seré yo quien te frene, nene. Entrena y no pares, como Iván Corrales, muestra lo que vales entre los profesionales, nene. Mantén tu sangre fría en el último cuarto. Serás tú a quien todos busquen en un final de infarto. Prueba un dribbling con Nike, despacio sin cortes. Del aro de tu jardín al palacio de los deportes. Verás tu sueño cumplido, jugarás con los grandes. Serás el rookie más temido como Rudy Fernández. Con mi forma física y mi técnica, mi alcance es inmenso. Nuestra táctica patética os lleva al descenso. En cada bloqueo, en cada reverso, ponle sentimiento. En cada rebote, en cada lanzamiento, tan solo juega y juega. Déjate llevar, deberás pelear hasta estar en el All-Star Juega, no falles Juega, en estadios y calles sí. Juega el balón, machácalos Eres el rey del playground, de la liga juega, juega Molt bé, doncs ja som aquí de nou a 3 segons el programa de bàsquet masculí i femení de la NBA i la WNBA. Doncs aquí eh, ara continuem amb, el, amb la secció del quiròfan i avui tenim el quiròfan, aquí tenim avui? Tenim a Denver, a Denver Narets. De Colorado. Molt bé. De Colorado, les petites, no? I a veure, què diem d'aquest equip que té entre les seves files el gran Nikola Jokic? Sí, és un equip que ara que estàvem comentant la sèrie contra els Lakers, estan els dos construïts totalment d'una forma diferent, no? Els Lakers tot són traspassos i agència lliure. Crec que l'únic jugador que han draftejat és el, el Kyle Kuzma. Uh -huh. I, I, en canvi, els Nuggets es basa pràcticament tot l'equip en surt del draft. I molts d'ells en posicions baixes, no? Com Nicola Jokic va sortir... Sí. Quants, quants jugadors van entrar abans que no sé si va estar 1-42, potser? No sé. Ara, ara t'ho miro, miro ràpidament Jokic Sí, sí Jokic, jo crec que va ser primera ronda, però bastant a baix eh? Pot ser un 21 un... Va ser segona 40... ronda PIC-41 no, no. no, no. 41 uau wow. Sí, sí Grande, Vull dir, era eh? una bueno, lamentable per números. Bueno, clar, era, les seves condicions físiques no ajudaven, no? Que sortís seleccionat en yeah. una posició de la mana. Però... Es que, però, no... és, un equip, sí, és un equip bastant particular. I just ho comentàvem. Uh, uh, tenen, tenen molts jugadors de, que són de, de, de, de bona qualitat. A part de llamar el Murray i Nicola Jogis, que ara en parlarem... Era Gary Harris, que ara està tornat de lesió, està més fluïs del que acostumava, però, però també és eh, un bon jugador. Au, el base suplent, Montemorris, és un molt bon base. Una altra base és Pigeollos, que al final no tenen tants minuts per tants bases, però un bon jugador. Mm -hmm. Will Barton, que per desgràcia ha estat lesionat, crec, i no pot, i no pot jugar ara. Uh, Troy Daniels, una altra base també de qualitat. Torric Torri Craig, un alè un bon defensor i llavors tenim jugadors que han vingut a l'agència lliure no? com, com Paul Nilsap que donava el toc de la terrenia Sí, molta terrenia eh? bona... Sí, molta terrenia però, però hi juga, eh? Hi juga, el sí tipus. Home, aquest jugador ara fas partits més discrets no? menys l'últim contra Houston que era... uh -huh. però ara, aquest, eh, havia, havia estat l'all-star Paul Nilsap no sé si ho recordareu, amb els Hawks. Sí, i tant, i tant. Sí. Sí, sí, sí, sí. Els ah, Atlantis. Sí, sí, i també, llavors, també, un altre jugador molt important que tenen és el que van fixar, el, el senyor Jeremy Grant. Jeremy Grant. Oh, Forma el part del, del quintet. Un partidàs. Jeremy Grant, que ve d'Indiana, potser? És el que jugava a Indiana, no? A Peixes? Que, eh, sí. A Cera mi grans, sí. Aquest és, és, va entrar a la lliga de la mà de, de Sam Hink i dels Sixers, mm. d'aquestes centenars de que feien i i s'ha dat i s'ha d'ha d'Oklahoma. Ah, Oklahoma, vale. Venia d'Oklahoma. Vale, jo el confong d'una altra. Venia d'Oklahoma. Ja, ja, ja, ja està, ja. con digu al Mikel, vi ja és a Philadelphia i va va estar Oklahoma i és un equip, és un equip molt diferent, no, de equips, no, juguen al voltant de, al final, el base és Nikola Jokic. Sí? Bueno, te aquesta, aquesta habilitat del passe, no? Comentava el seu un entrenador seu que, de l'equip d'aquest que estava abans, al Mega, un equip que es deia Mega de Sèrbia, que és un jugador que prioritza més el passe i fer jugadors a, a la resta que no la notació. I tot i que anota.: eh? Això és el que t'anava a dir. En aquests play-off, a part de fer assistències, t'anota en un fotimer, de triples, de entrades de, de, de, de, de, de, de camp, mm -hmm. uh, anar a, a l'anell i agafar el rebot per, per, per, per, encer, per ficar el bàsquet. Vull dir que, escolta, Sí, no L'últim partit, el, el tercer, el que van guanyar contra els Likers, se'l va veure ja d'inici molt, molt, molt agressiu, no? Sí. Jo diria que juntament amb Jamal Murray són, són el, els dos que estan portant endavant l'equip. Ja, Jamal, Murray, Jamal és... Murray és espectacular el canvi també respecte a la temporada regular. Crec que ha portat 18 punts per partit, quatre assistències. Sí. i ara està amb 26 punts i sis assistències, o cosa així, no Estic uh... si, si ho ago xi, no, no parlar memòria. el el rendiment als sí. últims 5 partits està amb amb amb 56.3 de tirs de camp i a la temporada regular està un 47, dir, sí, sí, gairebé ha pujat 10 punts més per està, està fet un màquina. Està fer uns plaiers espectaculars, no? La primera ronda ja l'hem comentat de fer dos partits de 50 punts contra els Gears. Mm. Uh, segona ronda també grans partits i aquí uh, i, i l'últim partit abans d'ell es va els últims 5 minuts uh, va solucionar el partit no? que, un partit que Denver el tenia molt controlant guanyant de 20 punts sí. i, i es van liar no? molt sí bueno, clar, jo, jo crec que és, és, és un equip molt jove i que ha demostrat tant aquest any com l'any passat que, que... Que, són, que els hi no els reptes, no? són capaços de quan van per sota mm. no donar-se per vençuts i, i remuntar. És una cosa que els equips juguen, normalment, els hi costa. No? Que aquí sí. hi ha un component mental no? fort, també, de no, no donar-se per, per vençuts. I si aquí això potser ho treballen, també, No bastant, en aquest sentit. Sí, mm. Intenten matar el partit al tercer quart perquè al tercer quart hi havia un diferencial molt gran i al final es despisten, però bueno, clar, Jamal Murray fent els gaire els mateixos punts que l'Ebron, Nikolaj Jokic empatant a rebots a l'Ebron i, i Jamal Murray també superant assistències a l'Ebron, doncs clar, si superes l'estrella de l'altre equip doncs sí, bastant guanyat. En aquesta sèrie ho tindran més complicat perquè no, perquè tenen més, més força els pivots de, de Lakers, jo crec que són més forts, i tenen un joc interior més, més físic, i potser aquí sí. té una mica més complicat, tot i que, bueno, estem veient, no? no?, que els pivots surten de la zona i tiren triples i, i cap problema. Però joc interior jo crec que l'IQ és... Sí, evidentment, és molt més... Eh, a Nicola el joc i li costarà molt més eh, anotar contra els clípers que no tenien present a l'interior. Mm. Jo crec que Nicola és el jugador però que però més que, d'altra banda, els Lakers, els Lakers tenen pocs, pocs, de, pocs defensors de, amb garanties no? de, de defensar Jamal Murray. Ja, els okay. està costant, els està costant, sí, sí, sí. Clar, aquí, Jamal Murray és el Ponte Vos de Bronte, però... No, no, no més més més de... dir, normalment posen Iken Kavius o D'Agrí. Més petits. Petit, sí. Bueno, és que Jamal és, que és, super, és molt habilidós, és molt ràpid i, ua, i és, un que, no? és un catch and shot bastant pim-pam, sí, i des de qualsevol lloc. Sí, és, és brutal, és brutal. Jo crec que no? Jamal és més llançador, anota molt més i eh, després, a, a priori, sembla que hauria de ser el passador perquè és més baixet i és el base, però després tenim a Nicola, no? que és el que reparteix. Clar, està invertit, en aquest cas. No? No, no, està totalment. Imbatit, és, és el... No. Ja, moltes vegades es veu que Germán ja, Murray posa el bloqueig per joc i s'esmarga perquè li passi, no? Que és com el, el món al revés en el, en el cas del bàsquet, no? És cert, és cert, sí, sí. I després tenim a... el nostre jugador que, que sempre al Black Backstage, Michael Porter Jr., que l última vegada vam dir que, que havíem de millorar una mica en defensa per poder tenir impacte en aquests i mm. I des de llavors ha fet uns, des de ha fet uns bons partits. S'ha deixat fluixer, però ha aprit una mica més en defensa, tot i que moltes vegades es poden veure... Si, si fixes en ella les possessions, veus, veus com, com es desajusta, no? Uh -huh. Però ofensivament està, està espectacular, no? Sí, sí. És un gran rookie. Promete, Aquest promete. últim any... Deu veure el tribut li va fer la cara de Lebron a l'últim partit, per exemple. Sí sí sí sí, eh? sí, sí, sí, sí. Se li va quedar una cara al Lebron. Que... No sé si vull dir-li alguna cosa o passo. No? Bueno, jo crec que va ser una mica falta, també. Veu ve una jugada que no sé si és la que... Perdona, eh? la que parles, però veu una jugada que li va fotre un tap o una cosa així al Lebron. Sí, ah, cara... al revés, sí. Que se li va quedar sí. una cara així, com dient, el rookie aquest. A veure. Este, a veure. A veure què passa. Doncs sí, sí. Molt bé. I, i al final, uh, jo crec que la sèrie, tal com està ara, 2-1, uh, els Lakers van guanyar el segon partit pels Pels. Jo no els veig tan favorits com, com, com sembla. Eh? Que els Nuggets, a més, són molt més joves. Uh... Ojo, que la sèrie no la tenen tant tan clara els, els Lakers, no? No es, poden, no es poden refiar, no es poden refiar. Ojo, sí, sí, sí. No es poden refiar, però... Està molt més oberta que la, que la dels amics de Miami, que jo la veig més tancada coberta. Són més jallos, sí. no, Lakers? Però sembla que estan en bona forma. Si aguanten la forma, jo crec que, que acabaran guanyant fins la campionada. Sí, home, és clar, és molt difícil apostar contra l'Hebron, no? Mm -hmm. Més tenint Anthony Davis al costat. I Anthony Davis, que guanyen. Oh, sí, sí, aquests nàvets... És un equip que, que, és, és, que és difícil que no t'agradin, no? exacte ah, exacte, correcte sí. ah, no sé, és que potser perquè són més l'equip jove tal uh, més novells no? són simpàtics, almenys a mi i el seu joc és molt vistós, trobo totalment totalment cert però bueno, a veure, oh, és interessant sempre, no sé, sempre veure a mi personalment, sempre veure el joc i m'agrada diverteix, no sé a veure què tal m'agradaria que passés, però bueno molt bé, doncs, doncs què? Posem un tema i, posem, anem, posem un tema, anem. i anem cap a la WNBA. Jo he portat un tema d'una noia que és basca, o sigui, avui escoltareu Euskera, no sé si, igual ja vaig portar-ho un, un altre dia. I ella es diu Sorkun, una noia que havia militat en altres grups, com Cashback, grups així de, de, del Ros basc eh, i tal, també havia cantat en Fermín Moguruza en altres grups, i en aquest tema és cantant solitari, i posarem una cançó que es diu Gisaki Auscora que vol dir home fràgil i bé, és una mica canyera i a veure si s'agrada Molt bé, doncs, eh, tornem -se a ser aquí al programa de 3 segons, el programa de bàsquet, que més imprescindible del món mundial. I entrem amb en l'apartat de l'NVM la femenina, el que es coneix com la WNBA. I, bé, bueno, eh, hem entrat ja en la part de... Des de l'últim programa doncs, bueno, han passat bastant coses i ara, en l'actualitat, diguéssim, que estem ficats ja en el que ja... El, estan en semifinals a la WNBA amb quatre equips que eh, han ticat Las Vegas eh, Minnesota i Seattle en aquesta semifinal però abans de, de, de parlar de les semifinals jo volia parlar una mica de com funcionen els playoffs de la WNBA que són bastant diferents dels nois però que a mi particularment no els coneixia eh, i m'han encantat perquè la veritat és que són molt més emocionants són una mica més locos però són molt més emocionants. I és que eh, els playoffs de les noies juguen els vuit primers de, de la lliga regular, vale? però eh, eh, quan acaba la lliga regular, eh, els primer, el primer i el segon no, no juguen fins a la semifinal. Amb la qual cosa, eh, els que juguen al principi són el, el cinquè contra el vuitè i el 6è contra el setè. Aquests dos partits es juguen a un partit. ¿Vale? Qui guanya passa a la següent ronda que seria el guanyador del cinquè i vuitè classificat jugarien contra el quart classificat i el guanyador del 6 sisè i setè classificat jugarien contra el, ter ter ter -er contra el tercer classificat. El tercer classificat. Sí. Aquí sí que juguen crec que, bueno, eh, juguen no sé si hi ha el millor de cinc partits no, també jugant a un partit. No, partit és partit únic, únic, és partit és, únic. És i partit crec que és a semifinals. És partit uh... únic, correcte. I després ja la semifinal és el, qui hagi guanyat tots aquests partits contra el segon i, uh, i, i l'altre contra el primer. És a dir, conètic... Bé, bueno, el, el més alt dels dos contra el, el segon i el més baix contra el primer, diguéssim, no? Exacte, Exacte. I, això, i això ha donat el... Uh al quadre, diguéssim, de semifinals, ha donat -se que Seattle Storm, que és el primer en la Lliga regulat, està jugant amb Minnesota Lynx, sí. que era el setè classificat de la Lliga, o sigui, és interessant aquesta eliminatòria, que ara, ara parlarem, que a priori sembla molt desequilibrada, però després del primer partit, ojo... I el el no era el, el Sant... San, està jugant contra... Si correcte, correcte, tens ra, tens ra, tens raó. Liant, eh? no, no, no, no, no, tens otra la rao, yo me lía, Sí, sí, Minnesota queda en cuarta. Sí, va quedar quarta ah, Correcte. És qual contra primer i va guanyar en Seattle 1-0. Sí, sí, sí con ja, ja contra, contra Las Vegas, que Las Vegas eh, va quedar segona, si no m'equivoc, ja no merro. Vale? Exacte, Las Vegas va quedar primera, perdó, perdó. Las Vegas va ja, quedar el... que Huchuga contra Conética, que son las Conéticas Entenes, estàs confós. M'ho he malament, perdoneu. Sí, sí, sí. sí. I Seattle, <ríe> Seattle Storm està jugant contra els Minnesota Lynx que van quedar quartes a la lliga regular. Sí, sí. És molt interessant el aquest format, no? Bueno, jo el crec que és per molt per emocionant. Perquè t'únic és, és més fàcil que es vulgui com aquest cas, no? que el que he dedicat. Més ah, sí, i a jugar a semifinals. I més exigent, perquè, clar, no, no, pots, no, pots, no la pots cagar, diguéssim, no? perquè si, partit, si no quedes primera o segona, la resta d'equips s'ho juguen tot a un partit. Aquest format sempre ha estat així o és un tema de, de Covid per, per escurçar la temporada i començar la següent? O, o sempre bona, ha estat així? Bona pregunta. Pues no dir. Jo crec, jo crec que sempre ha sigut així. D'acord. Sempre, sempre, sempre jo tenia entès que la, la, la Lliga Femenina era diferent als playoffs a, a la Lliga Masculina mm. però, però mira, ara no, no s'hauria de dir-te. Hi ha una pàgina web que es diu esmaixada.cat que aquí eh, tens la informació d'aquí i la veritat és que ho explica bastant bé i entrant una mica en matèria eh, els partits que tenim en semifinals són Connecticut contra les Vegas que ja porten dos partits jugats que que havien parlat abans, Connecticut havia quedat 7 a la Lliga Regular i Las Vegas és la líder, la, no? la, la que va quedar primera a la Lliga Regular. Un partit força interessant, aquest, aquest segon, sobretot el segon, parlarem del segon, jo parlaré del segon, que és el que vaig veure, un partit força interessant que va acabar guanyant Las Vegas a 75-83, a però un marcador una mica enganyós, eh? perquè van arribar a, a empatades fins a l'últim minut, a 75 cal destacar la, el partidat de, de la jugadora de Las Vegas, la A.G. Wilson que va fer 29 punts 7 rebots eh, 7 assistències que va ser la que va de, de desencantar el partit al final per part de Connecticut que és, com abans, van ser les setenes un equip que que, bueno, que, va, que ha arribat a aquestes semifinals amb eh, molta moral després de classificar-se de fins als semifinals, però que va una mala notícia, bastant mala, bastant dolenta, perdó, que és que van, van patir la lesió de l'Elisa Thomas, es va dislocar l'espatlla i el, el, els quatre minuts o així de començar el partit, més o menys, i malauradament, doncs, crec que ja es perdrà tota la sèrie i és la jugadora, és l'estrella de l'equip i no, no va poder acabar el partit. Tot i així, hi, hi van haver jugadores que, que ho van fer bastant bé, jo que va ser un partit en què les jugadores de Connecticut van veure després de veure que bueno, la seva jugadora en franquícia es lesionava, doncs que bueno, calgui, que havien de treure això cap endavant o... Bueno, no. De Bonner es va marcar 23 punts 23 no? en el punts Correcte, correcte. Set rebots i, i tres assistències. Es va sortir... O sigui, només va transformar tres triples de, de molts intents. La veritat és que el percentatge de triples de sí. Vegades, 25% és, és, és, és, bastant, és, dolent, eh? és dolentíssim, però va marcar aquests tres triples en el moment adequat és dir, boníssim, gairebé van sent seguits aquests tres, tres triples i també va bueno, acompanyar molt també, de, de la Brian, Brian January que va fer 20 punts sí. eh, partit doncs, com us comentava, no? bastant, bastant igualat fins a l'últim minut en què l'A.J. La, la Wilson doncs, bueno, va decantar el, el partit amb dues entrades cap a, a Sistellà que al final va fer que guanyés el partit de Las Vegas una Eiji Wilson que va de cara va de a la MVP si continua així passant l'eliminatòria jo crec que serà la MVP de la Lliga Creus que Connecticut han té oportunitats d'arribar a les finals a títol personal o Las Vegas és molt Las Vegas és molt Las Vegas tot i que té un joc molt monòton no, sempre, d'alguna manera, tenen una, una, una tàctica una, molt, molt, molt poc variada, no? Que ho Però dic bueno. perquè és de setè, de setè primer. Algú haurà fet les Vegas com per acabar a sis posicions de diferència de Connectic Sun i que digui si és una eliminatòria igualada em sorprèn. Tot i, i igual... que, bueno, hem trobat la sorpresa de Denver, per tant, tot, tot s'hi val. Igualada que es presentarà... Bueno, Denver havia llegat tercera a la Lliga de Revolar, eh? Sí, eh? va. No és tan, tan sorpresa, realment es presentada igualada a amb aquest primer partit, eh? però després de la lesió de Thomas, pues segurament pues no. Ya <ríe> ja, ja, ja era, ja era millor equips Las Vegas, no? per lo que tu dius, ¿no? Per la classificació, a més de, de, bueno, de que té jugadores te jugadoras Las Vegas que que, bueno, que, que marquen la diferència, ¿no? Doncs, mm. com pues això, no? com la Wilson, no? Que que abans, ¿vale? Com la Angie McCourtry tot i que és un à que és una jugadora veterana, però bueno, que també marca la diferència mm. no? i té jugadores molt bones. Però però, bueno, però venien l'ètica tot i setzes detenes venien de fer unes eliminatòries molt bones. Però bueno, jo crec que ara amb la lesió d'Esa doncs, patiran bastant, tot i que són els millors cinc partits, mai se sap. Però, bueno, és més escur, és més curt de la, de la sèrie. no són set sinó sis, cinc perdó. Però. Bueno, Veurem. Uh -huh. I, però eh, et cal dir que això no ho he dit, però el diumenge passat va saltar l'alarma eh, a, a lo que és a la Lliga, perquè eh, es van donar una sèrie de eh, no positius, però eh, sobre coronavirus però hi va haver uns anàlisis una mica dubtosos a les jugadores de, de Seattle Storm el diumenge, que havien de jugar contra sí, el, de molt el partit, no? Sí, i es va de, havien de jugar el dijous, el diumenge, i al final es va jugar a dimarts, ahir però que, bueno, que va estar a punt d'ojo, de, de, de, de, de, de, de liar-se liar a parda. O sigui, de... <ríe> Clar, I com, un... com t'expliques que dins d'aquestes bombolles acaben d'entrar en el Covid? Bueno, algun descuïdor? Algun... Primer es parlava de dues coses. No? Es parlava de familiars, perquè deixen entrar alguns familiars, i després també es parlava de falsos positius, que s'han donat, eh? donat falsos positius, perquè heu de tenir en compte que es fan anàlisis cada dia. Gairebé <sí> I clar, això oh. són, són molts molts testos i, i, bueno, i s'han donat casos de falsos positius en algunes altres jugadores de, de la Lliga i podria ser això al final això al final no van ser positius i tot i que crec que hi ha algunes jugadores de Minnesota que no van acabant jugant i no sé si, si, si per això de, de, de Seattle i no sé si per això o, o no val? Sí, aquí hi ha alguna cosa que bueno, no sé no, una, mica, no, una mica turbi, però bueno al final es van jugar, es van jugar els partits, molt emocionant també aquest partit, finalment es va acabar 84-86 tot i que aquí sí que és veritat que aquí la, la, la superioritat és tot i que ser primera i quarta eh, segona i quarta perdó. si Atel tenen, tenen un molt bon equip Van acabat segones però podrien anar a acabar primeres de fet diuen que són les favorites per, a, per guanyar el títol eren un molt bon equip I, i bueno sí que és veritat que cal destacar en aquest partit el partidàs que va fer una, una molt bona jugadora, una jove jugadora de Minnesota, la l'Annafesa Collier que va fer 25 punts 9 rebots i tres assistències sí, un partidàs brutal diuen, diuen que també el partit va ser molt, molt, molt ajustat perquè Seattle portava 13 partits sense jugar i després d'això, de l'o del diumenge doncs bueno físicament no estaven ni mentalment gaire, gaire bé 13 partits perquè clar, com que van quedar primeres fins que no es van jugar els partits previs dels altres equips, doncs portaven 13 dies sense jugar i no, veníem, no, no van arribar al partit en molt, en molt bona forma, ni mental ni físicament tot i així van acabar, van acabar guanyant per, per dos punts Amb un gran partit també cal destacar, a Seattle a la Breanna Stewart, que és, és una garantia de jugadora, de veritat 21 punts, 10 rebots, tres assistències sempre està allà i, i la veterana Subbird que, que va fer els seus 11 punts i 8 assistències que van, jo crec que van contribuir també a, a, que, a que si Atel no perdés l'estel no, el, no el, el, el ritme al partit al final i van aconseguir guanyar amb 84-86. Gràcies. Gràcies a una última canasta d'Alisha Clark que, si tenia oportunitat de veure el partit, va ser d'aquelles agòniques de que, bueno, van haver de veure la repetició, diguéssim, per si entrava dins del temps o no. I de... finalment va entrar i van guanyar 86-88. Els peus, no? Sí, sí. Dos... Jo crec que la lliga femenina està molt emocionant, eh? i és molt no sé, molt competitiva entre, entre elles i bé, bueno, bàsicament de la, de la Lliga Americana de, de noies, de dones, seria això que aquí estem i que Minnesota, Seattle 1 a 1, Connecticut con Las Vegas 1 a 1 i Minnesota i Seattle 0-1 guanyen Seattle com acaba, us has fet un, un gran anàlisi i la veritat és que ara ja tornem a estar actualitzats per seguir aquest tram final dels freds femenins. Per ser honestos, eh, us recomano visitar, per si voleu estar eh, enterats, assalentats a la lliga femenina, us recomano una web i un podcast que es diu elperímetro.es que jo m'he informat també d'aquí, d'aquests petits detalls d'aquesta pàgina. Us la recomano 100%. De tant, ens ho apuntem, ens ho apuntem. Jo, jo per exemple, voldria, voldria afegir dues coses, que és que, que han sortit ja un parell de premis de, de temporada de la, de, de la WNBA. Uh -huh. En concret, a, a la jugadora més millorada que se l'ha emportat la jugadora d'Atlanta, l'Atlanta, la senyora Beth Nisha o l'Anei? Beth no sé si ho prononixat bé. No. Uh, Ah, no, doncs si l'has pronunciat sí. bé, no ho sí. bueno, això, això és una altra cosa, eh? els noms que tenen les jugadores de bàsquet de la NBA són increïbles, eh? són fantàstics, són uns noms molt guais. Doncs això sí és. Fonèticament, pressiós-ho, segurament. <laughs> doncs aquesta, aquesta jugadora va rebre 25 dels 47 vots. Va estar de la, de sa... i va per un pèl, per, també perquè a la senyora Misha heinz Allen dels Washington Mystics, a rebre 21 vots. Uh -huh. Doncs aquesta, que, que aquest any sembla ser que, que ha sigut una jugadora amb, una, amb un gran increment de, de notació. No? No, sembla ser que no, que no havia fet cap partit de 20 punts a la seva vida i aquest any ha fet 7. No? Uh -huh. I ha arribat dues vegades a fer 30 punts, fins i tot un... un, un 35 punts a fer que són la seva màxima històrica. Eh, és la seva cinquena temporada. Mhm. Uh -huh i després també s'ha donat el premi a la, a la defensora de l'any, que ha sigut per la jugadora de Los Angeles Sparks, Candance Parker, que crec Can... que la marca ha parlat més un dia. Candance Parker, és un mit allà. De... I sí, sí. també 16 punts, amb 16 vots, per davant de la jugadora que acabes de comentar fa poc, l'Elisa Clark, la Seattle Storm, que ha acabat amb 11 punts, i la l'Elisa Thomas, de Connecticut, ha acabat amb, amb 10 vots. Uh -huh. Estan allà... Bueno, ja van sortint ja premis. Ja van ja... Ja, Il... ja ja, Gilbert, a Jao Wilson és un pivot, no? També, seguint amb la mateixa dinàmica de pivots. A ah, la pivot, sí. sí, sí. A ah. La pivot, pivot, no? Una sí, mica sí. el que sí, sí. dèieu. Molt frontal, cap a, cap a Cistella, ah, molt, molt habilidosa, sí, i amb bona mà, també, eh? Sí, sí. Perdona, Miquel, segueix. No, no, ja està. Ja, que... Van sortint els premis. A veure, el Marc o l'Angel segurament ja la MVP, a si, si es compleix el seu pronòstic. No Clara la que comentaves abans, la Candle Sparker dels de Los Angeles Sparks. Clar, una veterana, 12 anys ja, a la Lliga. No, doncs, vas no amb la meva, envies tot de WNGA, no sé si teniu alguna cosa a la Lliga. Pusem algun tema. Pujem un tema i anem a Blackback Stage? Vinga, o... Blackback. Tens algun Diré, tema? Dirà, portes algun, algun tema? Sí. Uh, no, no han fet els deures musicals uh, us puc invitar si no podem treure un tema així les minuts de collita pròpia amb una mica estil basqueístic i, i us proposo de poder posar uh, el tema que es diu uh, disculpeu un segon que el tenia aquí apuntat si et xungo m'ho apuntes pel xat, eh? Sí, sí, sí, sí, segurament ho haurem d'acabar apuntant pel xat, es diu amb Ambugi, eh? vull dir migos fit lis us i verd, eh? és un tema musical. Amb que... quin idiom està parlant el dítol Marco, tu has entès? En grec, no? O en elfic. No, en elfic, en elfic. Apunta-ho al xat, tio. Que ja no... Quin chat escolta, això és un programa de ràdio, aquí no hi ha xats, eh? Uh, però, ara... però això, això em t'agrada, eh, aquesta indefinició de l'Iran. D'acord. Vale. Així? Així? Així? Vale. I els autors és el, el Migos. Els dius que et ve això, el tio, uh, Ja em direu, és un tema que hem escoltat i, bueno. i bueno, espero, espero els vostres comentaris. Fiquem el toc Estadudinenc perquè hem tingut un espanyol, un basc, i fiquem al toc Yankee Olé. en el programa d'avui. Clauque sí. Somi. You know. Young rich niggas. You know, so we ain't really never had no old money. We got a whole lot of new money though. <laughs> hey. Rain drops. Drop top. Drop top smoking no cooking the hot block. Fucking on your bitch shit that that that cooking up dope in the crock pot pot we came from nothing or something nigga. Hey. i don't try nobody grit the trick nobody call up the gang and they come and get janked cry me your river give you a shit bad and boozy bad cooking up dope with a oozy my niggas is savage ruthless set. we got 30s and 100 rounds too Ka. my bitch is bad and boozy bad cooking up dope, dope with a oozy my niggas is savage ruthless hey. we got 30s and 100 rounds too Ka. all set Woo. Okay, some records, got backers, back backers, I'm ridin' around in a cool cool I take your beat right from you, you, bitch, I'm a dog, woo. Hey. Beat on her walls, loose, hey, hop the floor, woo. Sk I tell that bitch to come comfort me, comfort me. I swear these niggas is under me, they' the hating the devil keep jumping me, jumpin' me. Bankrolls on me, keep me company, cash. Ay, we did the most, most, yeah, pull up and goes, whoo. Yeah, my diamonds are choker. a choker, ha, holdin' up, I with no holster, bop. Read the ruler, diamond cooler, cooler, this a rolling not a mula, hey. Dabbing on them like the usual damn magic with the riddle voodoo magic court side with a bad bitch, bitch. then i send the bitch through uber Go. i'm young and rich and plus and bougie hey. i'm not stupid so i keep the ooze nah. it's on records, get back as back as so my money making my back ah. you niggas got a low act right we for nothing yet yeah, that way no fake cuz bleed in the ashtray Crookie. two bitches just nasty smash that hopping the limb, have a drag race <laughs> i let them burst take a bath bad Rain drop -talk. drop top drop top smoking no cookin no hot pot fucking on your bitch shit yeah, that that that cookin up up in the crock pot pot we came from nothing or something nigga hey. i don't try nobody with the trigger nobody, call up the gang and they come and get jank call me your river give you a tuition bad and boss bad cookin up up with the ooze my niggas a savage ruthless savage. we got th3rd as a hundred round too Klah. my bitch is bad and boss bad cookin up up with the ooze my niggas a savage ruthless hey. we got th3rd as a hundred round too Klah phone dropping money out of space kid can't introduce me to your bitches wife and we know she slept broke a brick down nut it but it nut it nigga double too fast at my shoot traco bad and booch traco I'm always hanging with shooters, might be posted somewhere secluded they Still be playin' with pots and pans, call me Quavo, ride right? a toolie. Run with that set, call me Boobie, when I'm on stage, show me boobies Ice on my neck on the coolest, how about the suicide with the ooze? I pull up, I pull up, I pull up, I hop out with all of the drugs and the good luck I'm cooking I'm cooking I'm whipping I'm whipping into a rock up, let it lock up I gave it some racks, I told her go shoppin' and spend it all at the pop-up the bitches, they fuckin' suck, so digging they, they bustin' for Instagram, get your clout Oh uh, yeah that way yeah. foot on the track like a segway Go. yeah that way yeah. i used to trap by the subway trapp, trapp. yeah that way y'all nigga trap with the ak oh uh. yeah that way yeah. big die diko get a dope messy huh. great Rain drop drop top drop top smoking no cookin no hot pot fucking on your bitch shit that that that cookin up don't in the crock pot pot we came from nothing or something nigga i don't try nobody go the trick nobody call up the gang and they come and get jank call me your river give you with the shit my bitch bad and boss bad cookin up don't with the ooze my niggas is savage roof we got thuggers and hundred racks too my bitch bad and boss bad cookin up don't with the ooze my niggas is savage roof we got thuggers and hundred racks too yeah Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. she back to the bone, ayy, yeah. hey, wait. These niggas watching, I swear to got they my clones, hey, yeah. hey, huh? Switchin' my hoes like my flows Switchin' my flows like my clothes Keep on shooting that gun, over no reload oh oh Now she wanna fuck on my crew Cause the money come all out the roof Try to robbery that bitch got no roof uh, Wait, what kind Rory? Four, 58 eight All of these niggas, they hate Try to hide you through the gate Look, go to strip club, make it rain Yeah, so much money, they use rakes Count a hundred thousand in your face Yeah, then put 300 right in a safe let her today, yeah she She talk to me like she knew me, yeah Go to sleep in a jacuzzi, yeah Waking up right to a two-piece, yeah Counting that paper like loose leaf, yeah Getting that chicken with blue cheese, yeah Boy, you so fit like my collar, you snake And I swear to God, that be that Gucci right. And you know we winning. we winning, yeah We is not losing Y'all play your song, it ain't move me right. Saw y'all girl once, that she choosing, right. yeah Raindrop, right. drop oh. drop top, drop top oh. Smoking no cooking the hot box <laughs> Fucking on your bitch, yeah, dot, dot, dot yeah. Cooking up dope in the crock pot We came from nothing to something Hey. I don't try nobody to the trigger. Yeah. Call up the gang and they come and get janked. Cry me a river, give you with little shit. It's bad and bougie, bad. Cookin' up though with a ooza. My niggas is savage, ruthless. We got 30's and 100 rounds too. My bitch is bad and bougie, bad. Cookin' up though with a ooza. My niggas is savage, ruthless. We got 30's and 100 rounds too. Bueno, tornem a estar aquí al tram final del programa amb el backstage, que bueno, intentarem ficar una mica de del que ha passat aquests últims dies vinculat al món del bàsquet i, i el Miquel ens que també ens porta una mica d'informació actualitzada sobre el draft no? i la pròxima temporada perquè no tenim l'anell, però, però bueno, hi ha molta gent que ja té ficada la vista a la propera temporada. Sí, està clar, al final aquest any ha sigut un any típic a part de que estíem ara la setembre, juny, veien els playoffs. clar, els jugadors que van acabar la l universitat l'any passat o que van o que de seguir entra a jugar a professional. Comamen aquestes hores d'ara en ja l'equip i ja estarien molt contents i ja estarien pogant vacances. Sí, espares, no? I a canviar estaria la esperança, bueno, Demà ser que el draft, a, dia, a hores d'ara, la data que hi ha proposada és el 18 de novembre. Mm -hmm. uh... dos, dos mesos vista. Sí, sí dos mesos vista, a veure, tal, a veure què tal. Jo tinc dos jugadors de l'ACB la, la, la que s'apuntaran. Sí, segona, un del Barça, no? També, eh? Sí, un, un argentí, un noi argentí. Hòstia, sí. molt, molt alt, tio, és una passada. Juga de base. També tenim el germà del senyor Alonso Boll. Senyor Boll, Boll sonat, no. Senyor Boll, la Melo Boll, que segurament tot apunta que sortia entre els tres primers. Ah, sí? Sí, es comenta també aquest any, pel que sembla, diuen els experts, no és un, un de, uh, una generació tan interessant com la... Doncs Desaurar-se? Hi ha un parell de jugadors interessants. Calian Hayes, diuen que és, uh, potser és dels, dels primers que sortiran. Anthony Edwards, la Melo Ball. Aquests són els tres primers, en principi. La majoria dels... dels... Mm -hmm. però també hi ha ara. Però ja... Sembla ser que... que no és com altres anys que els jugadors de top, diguéssim, estan molt clars i... Yeah de gran nivell, sinó que segurament és un drac per pillar perles a mitja taula, no? Com, com ser, a futurs jocis o aquest tipus de jugadors. Sí, m'ha flipat tenim, el xoc. Sí, i tenim un, Segur, europeu, no? tenim, un, tenim un europeu entre els primers, en principi, que serà un, el senyor Danny Abidja, Abidja sí. que juga a Macabia Terabit. Un, un israelí, no? A, un a, a mi m'ha amb... flipat el que la segona ronda, el número 41, eh? El número el 41. Sí. Del Barça hi ha un jugador que és es, Juliandro que Volmaro, que és un argentí mm. un jugador de jetic i quan té nacionalitat italiana també dos zero tres i juga de base i està s'ha sí. apuntat al drat i el campatxo no del Madrid sí. Sí, no, no el no campxo no, no, no, no tinc de tot clar no? si lloc. No? Bueno, potser sí, eh? no, que no, no, vull dir, no, no no estic informat. No sé si al final s'acaba de o no. Que jo, jo no el, ve, jo no el dubtes, veig, estic veient, però potser sí que ho havien dit abans. Jo l'últim que sé és que sí, que, que volia provar sort. Campatxo que dius que bueno, és bon jugador no? però per la NBA vols dir eh? que de Campatxos hi ha 15.000. I, i, I res, si no, més endavant fem un consegura i s'acosti ja al vale, sí, sí, draft, fem, fem un espacial de, un dia, si no. Hem de parlar, sí, sí, sí del draft. Del draft. Molt bé. I l'altre punt que portava jo per comentar és que segons les últimes informacions que ha donat el, el comissionat d'Adam Silver, de què, de el, què? El, el, el comissionat de l'NBA, el senyor ah. Adam Silver, la, la NBA sembla ser que arrencarà la segona temporada a l'any 2021, El gener, de, gener, no? de gener segurament, sí. Un, un format no? també bombolla o un format... Bueno, ho tenen canxa, clar, això van, no van tirant la pilota per avances, no? És... Sí, que l'any que ve també, l'agost-setembre, estarem parlant de la l'NBA, de Playoffs. Sí, sí, sí. La, la idea que tenen ara és seguir fent 82 partits, i playoff normal, que, sí, sí, bueno, no t'estranyi, bueno, no sé, clau, això ja haurien de veure els sindicats dels jugadors com supren això, però que sigui la norma, o sigui, que la lliga sí, sempre a començar al gener o no? no. Jo crec que els, jo crec que els interessa, perquè si s'estalvien gasolat i amb la NFL, amb la NFL amb dies, Hòstia, que no s'està passant fasies. O els raids. Com s'ho els jugadors que li prenguin les vacances d'estiu? Però bueno, aquests, aquests es poden anar a un altre lloc que sigui estiu no? en ple novembre o desembre Amb Covid ja no, però en altres moments sí, financerament sí que s'ho sí, poden Clar, suposo que no els hi farà gràcia no? però mira que a la que paguen uns quants milions És un problema de rics també sí. <laughs> Molt bé doncs no sé, si teniu algun altre tema o anem posant el punt i final aquest sisè programa. Sis programes, eh? Poca conya, oi? Escolti'm, sis programes ja. Què farem quan fem el 100? Doncs sortarem... Sortarem alguna cosa, no? No, una samarreta del Didac o alguna sí. cosa. Un sopar amb el Marc, o, també, també. o O podríem portar un invitat al programa, els eh? grans oients, eh? podríem, podríem invitar. També, això amb el temps ho hem de fer, sí, sí, sí. així de clar. Sí, sí. A més, així amb el Zoom, que estem veient què es pot fer el programa, pues és de puta mare. Sí, perquè a l'estudi 1, a l'estudi 2 i 3 de moment no invitarem a ningú per política Covid, però a nivell online sí que, sí que és factible. Totalment. Exacte. Bé, bueno, més d'una vegada hem, hem estat quatre, no? De fet, en el programa, en un, un dels quatre no parlava gaire, només plorava. És veritat, és veritat. Sí, sí. És una persona molt emocional, sempre està plorant. El seu propi bonavista. Doncs res, eh? Encantat de compartir vosaltres un programa més. Igualment, ens veiem al CT i, bueno, abans de la final, no? Abans de la final i, i havíem qui ha encertat la travessa i... I qui, qui creieu que arribarà a la final? Qui creieu que arribarà a la final? Què dieu? Lakers-Miami, no? Ara mateix fa pinta Lakers-Miami. Sí. Què no us agradaria? A mi Denver-Boston. Denver Denver-Lakers, Denver a mi, eh? M'agradaria veure... Denver-Lakers... O si no es pot... Ai, Denver Lakers. Uh, Denver-Miami, perdó. Denver-Miami, perdó. Denver-Miami, ja. Yeah. Sí. Sí. Sí. Perquè bueno. és que... Amb el... els... No, no l'altre... Den Denver-Miami és una final diferent, no? No és, un, no és sí. el Houston Clippers que havíem dit. Sí. I sí. la veritat és que pel bàsquet i tal pot ser molt interessant, però... Sí, sí, però ja t'ho sí. dic, la, la, la teoria diu, diu que no... La NBA serà. segur que devia voler un Lakers-Cèl·ltics, no? Un típic de... de... Eres, no? però sí, això és un clàssic, un clàssic és la clàssica. No? Sí, sí. Uh, bueno, doncs el, que va, el que va passar. Jo, jo tinc sentiments amb com... en... perquè estrès. Uh, sí, un trajectòries, no, però ja faria molta gràcia més Denver, de l'est, a més és més digu, abrega els equips que feien més de gràcia, potser ja no ja això, no però en llà també LeBron, li, li tinc molt de molt d'apreció, no? Sí, és veritat, eh. Que ja bon gràcia que guanyes més anells. Parla... I, així, i així es traies sobre als crítics i... parles eliminatòries contra Warriors parles contra Golden State sí, que bueno, al final que els crítics sempre diuen no? que sóc, ha perdut no sé quantes finals no sé què, s'ha d'arribar a totes aquestes finals això és el que t'anava dir Oi, i, amb, i amb moltes vegades ha arribat amb equips justets llavors, bo, i tant, i tant estaria que guanyés més en ells eh, sí, aquí et dono la raó sí, sí, jo també som molt de, de l'Hebron aquí eh? en Caubeci, sí, sí. Molt bé, doncs, bé, doncs Us hem dit tema als... sorpresa, no? Podem un tema sorpresa i ja està El Tema sorpresa, és com voleu... sempre Molt bé com sempre, la part més social, ningú sense sostre no? Ai Dret ah, a l'habitatge, assequible per tothom, sí, sí Bé, un plaer, petons Vinga Adéu Adéu, Adéu.